Der Film zeigt eine düstere Zukunftsvision. Nach dem Dritten Weltkrieg leben die Menschen ohne Emotionen in dem globalen Staat Libria. In dem totalitären System sind die Bürger pausenlos von riesigen Bildschirmen und Lautsprechern umgeben. Der Staatschef, ein Mann, der sich Vater nennt, hat menschliche Gefühle als Ursache für alle Kriege erklärt. Daher muss sich jeder Bürger täglich eine Dosis Prozium 2 spritzen, um seine Gefühle zu unterdrücken. Bücher, Musik, Kunst, Kultur, Tiere, alles, was an die frühere, gefühlsgeprägte Zeit erinnert, ist verboten. Dass dieses Gesetz eingehalten wird, dafür sorgen die Grammaton-Kleriker, eine Eliteeinheit der Polizei. Sie bekämpfen die sogenannten Sinnestäter, eine Widerstandsgruppe, die sich für eine gefühlvolle Welt einsetzt. Zu dieser Polizeieinheit gehört auch John Preston, der Hauptdarsteller des Films, hervorragend gespielt von Christian Bale. Wie es der Zufall will, ist es Preston eines Tages nicht möglich, seine tägliche Brotiumdosis zu injizieren. So lernt er seine Gefühle kennen. Er nimmt zum ersten Mal die Farben des Sonnenuntergangs wahr. Plötzlich können ihn eine Schallplatte mit Beethovens neunter Sinfonie oder eine Schneekugel zu Tränen rühren. Preston tut sich daraufhin mit der Widerstandsgruppe zusammen und plant einen Umsturz. Einige Widerständler lassen sich gefangen nehmen, damit Preston eine Audienz beim Vater, dem Führer des totalitären Staates, bekommt. Nach einigen Verwicklungen muss Preston jedoch erkennen, dass der Vater schon lange tot ist. In einem spektakulären Kampf tötet er den jetzigen Machthaber und zerstört die Kommunikationssysteme mit den gespeicherten Reden des Vaters. Unterdessen stürmen die Rebellen die Proziumwerke.